Aneška o divadle něco málo věděla. Do lankre občas zajížděla potulná herecká společnost. Její jeviště bylo stěží větší než dveře od prasečího chlívku a zákulisí představovalo několik kusů pytloviny pověšených na šňůře, za nimiž se většinou některý z herců pokoušel současně převléci si kalhoty a vyměnit paruku, Zatímco vedle něj jiný herec v královském kostýmu spěšně potahoval spáchnoucí cigarety. Budova opery byla skoro tak velká jako patricijský palác, ale mnohem palácovitější. Rozkládala se na třech akrech. Patřili k ní stáje pro dvacet koní a stání pro dva slony umístěné ve sklepeních. Aneška tam strávila dlouhou a příjemnou chvíli protože sloni byly nad jakoukoliv pochybnost větší než ona. Za byly prostory a místnosti tak obrovské, že v nich byly uloženy kompletní výpravy představení. Kde si v budově sídlila i celá baletní škola. Některé z dívek ošklivé ve vytahaných svetrech a punčochových kalhotách teď byly na jevišti a cvičily. Vnitřní část opery, tedy alespoň zákulisí, a než se silně připomínala hodiny, které kdysi rozebral její bratr, aby zjistil, proč tikají. Jako by to skoro ani nebyla budova. Tam vzadu všechno vypadalo spíše jako nějaký stroj. Kulisy, závěsy, opony a lana visely v temnotě jako podivné věci v zapomenutém sklepě. Jeviště představovalo jen kousek celého toho prostoru. Malý obdélník světla v nekonečné tmě vyplněný důležitými mechanizmy. Z nahoře se dolů tiše snesl chomáč prachu a nežka se ho rukou smetla z ramene. Měla jsem dojem, že tam nahoře někoho slyším, řekla. To je pravděpodobně duch, vydechla Kristýna. Tady totiž máme ducha, aby svěděla. Ach, oh, řekla jsem, máme. Není to vzrušující. Mož tváří pokrytou bílou maskou, řekla Aneška. Och, takže ty si o něm slyšela? Cože? O kom? No přece o duchovi. K čertu, pomyslela si Aneška, vždycky ji to nakonec dohoní. Právě teď, když už si začínala myslet, že tomu všemu utekla, Občas se jí stalo, že věděla nějaké věci, ale nevěděla proč. Lidé z toho byli nervózní. Každopádně z toho byla nervózní ona. No, mám dojem, že mi o tom někdo povídal, zamumlala. Říkají, že je neviditelný a pohybuje se po celé opeře. Jednu chvíli je na bydýlku v zápěti někde v zákulisí. Nikdo neví, jak to dělá. Vážně? Říká se o něm, že se účastní každého představení, proto se nikdy neprodávají lístky do lože číslo 8. To si nevěděla? Lože 8? Co je to? Lože? No, lože přece. Už víš, tam, co se dávají všichni lepší lidé? Pojď, já ti to ukážu. Kristýna přešla do popředí jeviště a vznešeně zamávala rukou do prázdného hlediště. Tak tamhle to jsou lože? Támhle a tam nahoře to je bydýlko. Její hlas se odrážel od vzdálených stěn. A nesedají nejlepší lidé na bydílku, Zdá se mi, že odtamtud... Ne, ne, v žádném případě. Nejlepší lidé budou v ložích nebo v několika prvních řadách přízemí. Aneška ukázala rukou. A kdo se dává hle dole? Ti musí vidět výborně, neboť hloupá. To je orchestřiště, taky mu říkají žumpa nebo díra, tam se dávají hudebníci. No, tak to má konečně nějakou logiku. Hm. A která ta že má číslo 8. To nevím. Ale říká se, že kdyby někdy prodali vstupenky do lože číslo 8, došlo by ke strašnému neštěstí. Není to romantické. Aneščin praktický zrak na nějakou chvíli spočinul na obrovském křišťálovém lustru, který vysel vysoko nad hledištěm, jako nějaká strašlivá mořská obluda. Jeho mohutné nosné lano mizelo v šeru kdesi u stropu. Skleněné příbězky zacinkaly. Aneška pocítila další nápor oné tajemné síly, jich se ze všech sil pokoušela potlačit která jí teď vysílala v krátkých záblescích domyšlenek myšlenek z rádné obrazy. Viděla jsem už různé věci, ale tohle mi fakticky připadá jako neštěstí, které jen, jen čeká, aby se mohlo stát. Ale ne, jsem si jistá, že je to dokonale bezpečné. Je jasné, že by si tady v opeře nedovolili něco takového, zane. Od někud se vyvalil mocný akord a otřásl celým jevištěm. Svícen zacinkal a ze zhora spadl další pramínek prachu. Co to bylo? To byly varhany. Jsou tak obrovské, že musí být umístěny za jevištěm. Pojďme se na ně podívat. K varhanům spěchali i další zaměstnanci opery. Nedaleko se povaloval převrácený kbelík a od něj se šířila kaluž zelené barvy. Přes Anešku se natáhl tesař a sebral z Varhaníkova sedadla obálku. To je pro šéfa, řekl. Když přijde pošta mně, zachychotala se jedna stanečnic, pošťák většinou dvakrát zaklepe. Aneška zvedla hlavu. V temnotě nad její hlavou se rýsovalo několik silných lan. Měla dojem, že se tam na vteřinku myhlo něco bílého, ale v zápětí to bylo pryč. Ze zhora začalo pomalu kapat něco vlhkého a lepivého a smáčilo to klávesnici Varhán. Lidé začínali vyděšeně hlučet, když se Aneška natáhla, namočila prst do rostoucí loužičky a přiložila prst k nosu. Je to krev, zvolal Tesař. Je to krev, že ano? naléhal pobledlý hudebník. Krev, zaječala Kristýna. Krev! To už byl ten aneščin strašný osud. V podobných situacích se si vždycky zachovala chladnou hlavu. Je to terpentín. Hm, promiňte, to je špatně? Nahoře v provazech někdo zasténal. Neměli bychom ho raději sundat? Dodala. Kanda odvětvil byl prostý dřevorubec. Nebyl prostý, protože byl dřevorubec. Byl by asi prostý, i kdyby vlastnil několik vodou poháněných pil a hektary lesů. Byl jednoduše prostý od přírody. Právě teď prostě a jednoduše skládal nějaká polena v místě, kde se cesta z Lankre napojovala na hlavní horskou cestu a najednou spatřil venkovský vůz, který se za skřípěním zastavil a vyložil dvě starší dámy v černém. Každá nesla v jedné ruce koště a v druhé objemný pytel. Dámy, jak se zdálo, se mezi sebou o něco přeli. Nebyla to žádná hlasitá hádka, ale chronický spor, který už se očividně vlekl další dobu a byl rozkryt na celý zbytek dekády. Babi, se líbilo... A to věřím, ale jsou to moje tři dolary, takže nevidím důvod, proč bych já neměla říct, jak pojedeme. je ale tam ráda. A já ti říkám, že v tomhle ročním čase už je na koště příliš větrno, esmé. Cekím průvan až na místech, který bych se vůbec neodvážila pomenovat. Véž Nedovedu si představit, u kterých míst bys ty ztratila odvahu. Ale esme! Žádné ale esme. Já nepřišla s receptem na zábavnou svatební hříčku s měkkými prstičky. A vůbec Silver koště nesnáší, má choulostivý žaludek. Gita, viděla jsem ho jednou zhltnout půlku tchoře, takže mi nevykládej o jeho choulostivém žaludku. Zarazila ji báby, která nesnášela kočky všeobecně a Silvera především. Kromě toho, už to udělal zase. Stařenka Ogová mávla rukou. Ale byla to jen vejímačně, když ho opravdu zaženeš do koutá. Udělal to minulý týden v korníku staré paní Tápalové. Šla se tam podívat, aby zjistila, co znamená všechen ten hluk, a on jí to udělal přímo před očima. Musela se lehnout a málem to odstonala. Byl asi mnohem ujošenější než ona. To je tak, když má člověk v cizích krajích divné nápady. A teď máš kocoura, který. Ano, co pak je? Zatím se k nim totiž pomalu došoural Kanda odvětvil a stál nedaleko v přihbrném postoji člověka, který chce, aby si ho všimli a přitom nevyrušoval. Dámy, vy snad čekáte na dostavník. Ano, odpověděla mu ta vyšší. Hm, víte, obávám se, že tenhle dostavník tady nestaví. Ten staví až v proučených síťovicích. Dostalo se mu dvou soucitných pohledů. Děkuji vám, řekla ta vyšší. Pak se znovu obrátila ke své společnici. Jedna do šestého měla ošklivý šak a bávám se jen pomyslet, co by se mohl naučit tentokrát. Když na nočem, prpí a ztrácí se před očima, nevezme si žrádlo od někoho jiného protože se ho pokoušejí otrávit a není divu. Odvětvil smutně, potřásl hlavou a pomalu se vracel ke své hromadě polen. Dostavník se objevil opět minut později a ze zatáčky vyjel slušnou rychlostí. Dojel k oběma ženám a zastavil. Přesněji řečeno, koně se pokusili zastavit a kola se zablokovala. Nebyl to ani tak smyk jako mnohonásobné hodiny, a celá sestava se zastavila o 50 metrů dál, přičemž kočí zůstal vyset na stromě u cesty. Obě ženy, které se neustále hádali, pomalu vykročily k vozu. Jedna z nich strčila do kočího násadou koštěte. Dva lístky do Angmarparku, prosím. Spadl do prachu. Co to má znamenat? Dva lístky do Angmarparku? Dostavník tady nestojí. Ale mně se zdá, že zastavil. To jste udělali vy? Co? My? Poslyšte, dámo, kdybych tady nakrásně z nějakého důvodu zastavil, ty jízdenky stojí každá za trasených 40 dolarů. Ach, na co máte ty košťata? Jste na čarodějnice? Ano, čarodějkám asi řeknete něco jiného, co? Jasně, co takhle vlezlé staré udrbané škatule. Odvětvil se, byl jistý, že pak musel kus jejich hovoru přeslechnout, protože dialog dál pokračoval takto. Mohl byste ještě jednou zapakovat, co jste říkal, mladý muži. Dvě čestné jízdenky do Ank Morporku, madam. To je to nejmenší. Sedat na prosím. Nesnášíme výšku a průvan. To je samozřejmé, madam. Okamžitek, hned si kleknu tady do toho prachu, aby se vám snáze nastupovalo, madam. Když se dostavník znovu rozjel, odvětvil spokojeně pokýval hlavou. Bylo hezké vidět, že dobré způsoby a dvornost ještě nevymizely. S velkými obtížemi, mnohými výkřiky a zasložitého rozmotávání lan, kde si nahoře byla postava spuštěná na jeviště. Byla nasáklá barvou a terpentínem. Kolem se zbíhal stále rostoucí dav právě nezaměstnaných a poflakujících se jak technických, tak uměleckých zaměstnanců opery. Aneška si klekla, uvolnila muži límec a pokoušela se rozplést lano, které měl omotáno kolem jedné paže a krku. Znáte ho někdo? zeptala se. To je tam křípál, řekl jeden z hudebníků. Maluje tady kulisy. Tom zasténal a otevřel oči. Jo, viděl, zamumlal. Bylo to strašný. Viděl koho? zeptala se Aneška. A pak měla najednou dojem, že se omylem přimíchala do nějaké soukromé konverzace. Všude kolem se najednou ozval sbor hlasů. Gizela ho viděla minulý týden. Je tady. Už se to děje sás. Co pak jsme všichni odsouzeni ke zkáze? Zaječela Kristýna. Tom křípal sevřel a ruku. Má tvář jako smrt. Kdo? Duch. Jaký duch? Jenom vypělenou kost? Nemá nos? Několik baletník zboristek omdlelo, ale opatrně, aby si co možná nezašpinili šaty. No, ale jak potom začala Aneška? Já ho taky viděl. Při téhle narážce se všichni jako na povel otočili. Přes jeviště k ním přicházel starší muž. Na hlavě měl široký klobouk, na jednom rameni nesl pytel a volnou rukou dělal rozmáchlá gesta někoho, kdo v sobě dusí jakousi strašlivou informaci a nemůže se dočkat až všem okolním přítomným nažené husí kůži jako pralinky. V pytli bylo něco živého, protože se mu nezvyklé zavazadlo smítalo na rameni. Viděl jsem ho, Och, v jeho černém plášti si jeho mrtvolně bledou tváří bez očí. Jen s těmi dvěma černými otvory v místech, kde by oči měly být. Oh, a měl masku, zeptala se Aneška. Starý muž se odmlčel a vrhl na ně ponurý pohled. Vyhrazený pro všechny, kdož se snaží naočkovat situaci sérum příčetnosti právě ve chvíli, kdy dění začíná být nádherně morbidní. A nemá žádný nos, pokračoval a věnoval další pozornost. To jsem právě říkal, zabručil tom křípal dosti dotčeným hlasem. Říkal jsem jim to, to už vědí. Ale jestli nemá nos, tak jak si... Začala Aneška, ale nikdo ji neposlouchal. A o očích, o očích jste jim taky řekl, zeptal se muž. No, k očím jsem se právě dostával, ocekl mu Tom. Ano, měl oči jako... Mluvíme tady o nějaké masce, zeptala se Aneška. Teď už na ně všichni vrhali pohledy, jakými by se dívali na ufologa, který by prohlásil... No jo, když si pořádně zastíníte oči, zjistíte, že je to doopravdy jenom hejnohus. Muž s pytlem si odkašlal a přeskupil se. Jako velké černé otvory měl ty oči, začal, ale bylo jasné, že se mu to všechno nějak zhatilo. Velké černé otvory dodal s kyselým výgrazem. To jsem viděl. A vůbec žádný nás, to musím zdůraznit, to mi věřte. Je to znovu duch, ozval se jeden z kulisáků. Vyskočil spoza Varhan, řekl tam křípal. Další, co jsem věděl, bylo, že mám provaz kolem krku a vysel jsem nohama nahoru. Společnost se zadívala na muže s pytlem pro případ, že by to dokázal trumfnout. Velké černé díry. Opakoval, protože se nezmohl na nic jiného, než držet se toho, co věděl. Ale, ale, co je to tady za sešlost? Co se to tady děje? Od někud z kulis se vynařila impozantní postava. Měla rozevláté černé vlasy opatrně rozčesané tak, aby budili nedbalé romantický dojem, ale tvář pod nimi byla tváří organizátora. Co to tady tak zíráte, pane Liberko? starší muž sklopil oči. Vím, co jsem viděl, pane Sardeli, a já viděl nějaké věci, co mi věřte. Pokud jste je viděl dnem láhve, tak o tom nepochybuji, vy starý zvrhlíku. Co se stalo, tamé? To duch, odpověděl Tom, potěšený, že je opět středem pozornosti. Nesl se na mě jako jestřát, pane Sardely. Myslím, že mám zlomenou nohu. Dodal rychle hlasem člověka, který si náhle uvědomil, jaké možnosti mu situace skýtá. Aneška čekala, že nově příchozí řekne něco jako duch, duchové, takové věci neexistují. Měl obličej člověka, který přesně takové věci říká. Místo toho prohlásil, takže se vrátil, co? Kam zmizel? To jsme neviděli, pane Sardili, on tudy jen tak proletěl. Pamaste někdo tam a do kantýny a někdo sežeňte doktora. Tu nohu nemá zlomenou, řekla Aneška, ale na krku má ošklivé popáleniny od provazu a ucho má plné barvy. Co vy o tom víte, slečno? Zaškaredil se na ní Tom. Uchopné barvy zdaleka nemělo možnosti zlomené nohy. Mám v tomhle směru jistý výcvik, řekla Aneška a rychle dodala. Ale ta popálenina je opravdu ošklivá a samozřejmě by ještě mohl opožděně upadnout do šoku. Není na to moc dobrá trocha brandy? Nadhodil Tom. Možná byste se mi mohli pokusit nalít trochu mezery, ne? Děkuji vám, perdyto. Vy ostatní, vraťte se ke své práci. Velké černé díry, řekl pan Liberka. Fakticky velké. Jistě, děkuji vám, pane Liberko. Pomozte s panem Křípalem, ano. Perdyto, pojďte sem, a vy, Kristýno, také. Obě děvčata stála před hudebním ředitelem. A vy jste něco viděli? Já viděla obrovské stvoření s pleskajícími křídly a temnými otvory na místě, kde měl mít oči. Já neviděla skoro nic, jen jak se nahoře u stropu myhlo něco bílého. Je mi to líto. Když si uvědomila, jak nedostatečnou informaci právě podala, začervenala se. Perdita? Ta by jistě viděla tajemnou postavu v plášti nebo něco takového, něco zajímavého. Sardely se na ně usmál. Vy chcete říct, že jednoduše vidíte jen věci, které opravdu existují? Je jasné, že nejste u opery dlouho, drahoušku. Ale musím říct, že mám radost, že tady máme projednou někoho s jasnou hlavou. Ach ne, vykřikl někdo. To je duch. Věkla Kristýna automaticky. Eh, to je ten mladík za Varhanami, řekla Aneška. Promiň. A stejně jako jasnou hlavu i skvělý pozorovací talent, poznamenal Sardely. Za to vy, Kristýno, vy, jak vidím, jste tady už jako doma. No, co se děje, André? Spoza píščal, vyhlédl světlovlasý mladík. Někdo tady řádil, pane Sardeli, oznámil smutným hlasem. Záklopky jsou rozbité a rajstříky ulámané a kdo ví, co ještě? Naprosto zničené. Jsem si jistý, že z toho nedostanu jedinou melodii a ty varhany mají nedozírnou cenu. Sardely si povzdechl. Dobrá. řeknu to panu Štandlíkovi. Děkuji vám všem. Se zachmuřeným výrazem kývl než se na a zmizel v zákulisí. Takové věci by s dělat neměla, broukla stařenka Ogová mírně nepřítomným hlasem, když dostavník začal znovu nabírat rychlost. Pak se s širokým přátelským úsměvem rozhlédla po ostatních cestujících. Dobré ráno, řekla a začala se přehrabovat ve svém pitli. Menuju se Gita Ogová, mám patnáct dětí. Tahle je moje kamarádka, jsme zlopočasná. Jedeme do Ankmorporku, dal by si někdo chléb s vajíčkem na tvrdo? Mám jich spoustu, spal na mě sice kocour, ale nic jim není. Podívejte, stačí tohle udělat a narovnají se. Ne? Jdem si poslušte, Počkejte, mrknu, co tady ještě mám. Aha, nemá sivou někdo otvírat na pivo? Muž v rohu naznačil, že on by něčím takovým disponoval. Výborné, a má někdo něco, z čeho by se dala láhev piva vypít? Další muž s výrazem naděje přikývil. Výborné, a teď má někdo Láhev pivá? Báby, která pro nebyla středem pozornosti, protože všechny zrozené oči se v té chvíli upíraly na stařinku a její pitel, si rychle prohlédla ostatní cestující. Expresní dostavník projížděl napříč horami beraní hlavy a pak celou řadou malých zemiček za nimi. Jestliže to z stálo 40 tolarů, pak tihle lidé museli za jízdenku zaplatit mnohem víc. Co je to za lidi, že jsou ochotni zaplatit skoro dvouměsíční plat za to, že budou moci cestovat rychle a nepohodlně? Došla k závěru, že hubený mužík křečovitě svírající svůj vak je pravděpodobně špion. Ten tlustý, který přiznal sklenici, vypadal jako někdo, kdo prodává různé věci. Měl nepříjemnou tvář člověka, jenž se dostal ke spoustě lahví, ale minul příliš mnoho jídel. Byli na svých místech velmi stísnění, protože zbytek sedadla byl obsažen mužem téměř magických proporcí. Jak se zdálo, když dostavník zastavil, ani se neprobudil. Přes tvář měl kapesník, chrápal s pravidelností gejzíru a zdálo se, že jediné starosti by mu mohly způsobit sklony malých věcí rotovat kolem něj a občasný příliv. Stařenka Ogová pokračovala v průzkumu svého pytle a jak bývalo běžné, když byla zaměstnána, její ústa byla propojena s očima bez účasti mozku. Byla zvyklá cestovat na koštěti. Dálková jízda po zemi pro ně byla novinkou, takže se na ní už předem pečlivě připravila. – Hm, pak se mrkneme, co tady? – Knižka rébusů na dlouhý cesty. – Mostářek? – zásek na nohy, past na moskyty, cizozemská konverzace, pytlík, kdyby nám bylo špatně, ale kruci. Společnost, které se proti všem přírodním zákonům podařilo během stařenčina krámování smáčknout, takže mezi ní a jí vznikla mezera, je pozorovala se zděšeným úžasem. Co je? řekla báby. Jak často myslíš, že ten dostavník stojí? Proč tě to zajímá? Měla jsem mít před odjezdem. Promiň, to je tím drncáním. Bý kdo, kde je tady hýzlík. Dodala s přirozenou nenuceností. Ehem, odkašlal si pravděpodobný špion. Většinou musíte počkat na příští zastávku, nebo... Zarazil se. Chystal se dodat, je tady ještě okno, což byla jistá možnost pro zmužilé ve chvíli, kdy vůz vyl do některého z rovnějších úseků cesty. Zarazil se, když si s hrůzou uvědomil, že tahle děsivá stařena by dokázala o takové možnosti vážně uvažovat. Ještě kousek a budeme v ohulanu, zabrčela báby, která se pakoušela dřímat. Tak to chvilku vydrež. Tenhle dostavník Fohulanu nestaví, informoval je špion ochotně. Báby zlopočasná zvedla hlavu. Tedy až do dneška, pospíšil si špion. Pan Štandlík seděl ve své kanceláři a pokoušel se porozumět účetním knihám opery. Nedokázal v nich najít žádný řád. Myslel si o sobě, že je, co se týče účetnictví, celkem zdatný, ale tyhle knihy měly s účetnictvím společného asi tolik jako písek s hodinkami. Kateřín Štandlík měl operu rád od jak živa. Nerozuměl jí a nerozuměl jí nikdy, ale Moři taky nerozuměl a měl ho rád. Tu nabídku viděl no, jako příležitost něčeho se chopit, Zařídit si něco jako zábavu na penzi. Ta nabídka byla příliš dobrá, než aby se ji nechal uniknout. V průmyslu zpracování mléka a výroby sírů začalo po čertech přituhovat a on se těšil, jak vpluje do klidných moří světa umění. Bývalí majitelé uvedli na scénu několik skvělých oper. Bylo jen škoda, že se jejich genius neodrazil i v účetních knihách. Jak se zdálo, vybírali se z komta peníze, kdykoliv je někdo potřeboval. Peněžní záznamy se většinou skládaly z různých kousků papíru, na nichž byly poznámky. Vzal jsem si 30 dolarů, abych zaplatil kvé. Sejdeme se v pondělí. R. Kdo byl R? Kdo byl kvé? Na co byly ty peníze? Ve světě síra by vám něco takového nikdy neprošlo. Vzhlédl, když se otevřely dveře. Ach, Sardeli! Díky, že jste se zastavil. Nevíte náhodou, kdo je to k V? Ne, pane Štandlíko. A R? Obávám se, že nikoliv. Sardeli si přitáhl židli. – Zabralo mi to celé ráno, ale došel jsem k tomu, že jsme zaplatili víc než patnáct tisíc dolarů za baletní střevice. Zamračil se štandlík a zamával ve vzduchu kusem papíru. Sardely přisvědčil. No ano, oni se většinou na špičkách velmi rychle prošlapou. Ale to je přece nehorázné. Já mám pořád ještě jedny boty po svém otci. Ale baletní boty, to je spíš něco jako rukavičky na nohy, vysvětloval Sardely. Mně to povídejte, Pár stojí sedm dolarů a skoro nic nevydrží. Dvě, tři představení. Musí být nějaký způsob, jak na nich ušetřit. Sardely vrhl na svého zaměstnavatele dlouhý, chladný pohled. Možná bychom mohli požádat děvčete, aby zůstávala déle ve vzduchu. Už se nakonec. Několik zvláště dlouhých granžty. Štandlík byl poněkud zaskočen. A fungovalo by to... Řekl s podezřením. No, jejich nohy by nebyly tak dlouho na zemi, že? Vysvětloval to tónem někoho, kdo ví, že je nejinteligentnějším člověkem v místnosti. O, to je pravda. Skvělý nápad. Promluvte si s vedoucí baletek, ano? Jistě. Jsem si jistý, že váš návrh vítá. Možná, že jste tímhle jediným zásahem ušetřil polovinu nákladů. Štandlík se rozářil. A to je pravděpodobně moc dobře, pokračoval Sardely. Já jsem totiž za vámi přišel kvůli něčemu jinému. Ano? Má to co dělat s varhanami, které jsme mívali. Mývali? Jak to myslíte, mívali? Vy mě chcete říct něco hodně drahého, že? No tak, co je to tentokrát? Rozbité záklopky a olámané rejstříky. A spousta dalších věcí. Rozbité? Ulámané? Kdo to udělal? Sardely se pohodlně opřel v židli. Nebyl to muž, který by se bavil snadno, ale teď si uvědomil, že mu celý rozhovor přináší opravdové potěšení. Řekněte mi, zeptal se, když vám pánové Pingus a Cavail prodávali operu, nezmínili se o něčem nadpřirozeném. Štandlík se poškrával na hlavě. No, no, vlastně ano, když už jsem podepsal smlouvu a zaplatil. Byl to takový vtip. Řekli, ano. A mimochodem, lidé říkají, že se tady objevuje jakýsi člověk ve večerním úboru a straší tady. Ha, ha, ha, ha. To je ale nápad. Co říkáte tihle lidé, od tu jsou jako děti? Ha, ha, ha. To víte, ale časem zjistíte, že budou hrozně šťastní, když o premiéře neprodáte vstupenky do lože číslo 8 a necháte je volnou. Ha, ha, ha, ha. To si pamatuju naprosto přesně. Když někomu dáváte třicet tisíc dolarů, tak vám to pak připomene, kde jakou maličkost. A pak odjeli a měli pěkně rychlý vůz, když o tom tak teď přemýšlím. Aha, poznamenal Sardely a téměř se usmál. Nuže, teď, když už je Ingo zdávno zaschlý, myslím, že bych vám k tomu mohl říct nějaké podrobnosti. Ptáčkové zpívali. Vítr chrastil uschlými semeníky lučních květů. Báby zlopočasná nahlížela do příkopu u cesty, aby zjistila, jestli tam nerostou nějaké zajímavé byliny. Vysoko nad kopci zakřičel dravec. Dostavník stál u kraje cesty. A to navzdory skutečnosti, že touhle dobou se měl hnát plnou rychlostí po cestě o 30 kilometrů dál. Báby zlopočasná se nakonec začala nudit, takže popošla ke kručinkovému a opodál. Tak jak to jde, Gita? Dobrý, dobrý, ozval se z křoví přidušený hlas. Víš, nic se neděje, ale mám dojem, že kočí začíná být tak trochu netrpělivý. Přiroba se nebá uspěchat. No, já za to nemůžu. Tak ty si tvrdila, že je na koště ti příliš silný prven. Hele, jestli mi chceš pomáct, a jsme zlopočasná, tak buď tak hodná a najdi někde blízku nějaký šťavík nebo lopuch. Děkuju pěkně. Byliny, a co s nimi chceš dělat? Mám v plánu říct, díky bohu, takové velké listy to je přesně to, co teď potřebuju. Nepříliš daleko od křoviska v němž stařenka Ogová obcovala s přírodou, leželo téměř nehybné pod podzimní oblohou jezero. V příbřežním rákosí umírala labuť, nebo měla umřít. Došlo ovšem k nepředvídanému pozdržení. Na břeh usedl smrť. Poslyš, vím, jak by to mělo být. Labutě jen jednou v životě překrásně zaspívají a to těsně před svou smrtí. Od toho je odvozeno onorčení o labutí písni. Je velmi dojemné. A teď si to zkusme znovu. Z tajemných hlubin svého roucha vytáhl ladičku a tukulí ohranu kosy. Tady máš to. Mm, mm, mm, zavrtěla Labuť hlavou. Proč to dělat zbytečně složitější? Mně se tady líbí, odpověděla labuď. To, to s tím, tím nemá, nemá nic společného. Mý pleze dokáže údarem křídla zlame roko? A co, co kdybych ti pomohl? Znáš v měsíční zátoku? Asi pak může zpívat holič, já jsem ale Labud, jestli jste si nevšiml. Co malý hnědý čbánek, smrci odkašlal. Ho, <tějí> malý. To je pífeň? Labud rozlobeně zasyčela a přešlápla z jedné šupy na té nohy na druhou. Já podím, nevím, co se ptáč panáčku, ale v místech, odkud pocházím já, jsme měli, co se hodby týče, lepší vkus. Opravdu? A mohla bys, bys mi posloužit, posloužit nějakou ukázkou? ukázkou. Mm, -hmm. krysy. Myslel jste si, že mne zabehnete psa? Kdáklala buď. To byl ale hloupý trik. Myslel jste si, že se zapomenu a zaspívám vám pár akordů z Hohenlohen Weiss? Co? To neznám. Labud se z zdlouha a pracně nadechla. To je pap, začíná. Děkuji ti, řekl smrt. Kosa sykla. Barbarníko! O chvilku později vystoupila labuď ze svého těla a načechrala si mírně průsvětná křídla. A co teď? zeptala se. Teď, teď už je to jen na tobě. Na tobě. Potom, Potom už je, je to vždycky, vždycky jen na, na tobě. Pan Štandlík se opřel ve vrzajícím koženém křesle, zavřel oči a poslouchal, dokud hudební ředitel neskončil. Tak okamžik, řekl Štandlík, byl bych rád, kdyby tady nedošlo komilu. Nejsem si jist, že jsem to všechno pochopil správně. Je tady nějaký duch. Pokaždé, když se něco ztratí, třeba kladivo, tak ho ukradl ten duch. Pokaždé, když někdo falešně zpívá, může za to ten duch. Ale současně, když se některý z těch ztracených předmětů najde, může za to taky ten duch. Když se někomu podaří vytvořit výjimečně dobrou scénu, může za to on. Patří tak nějak k budově jako krysy. Tu a tam ho někdo spatří, ale jen kratičce, protože se objevuje a mizí no, jako duch. A pokud tomu rozumím, necháváme mu zdarma při každé premiéře lóži číslo osm. A vytvrdíte, že ho mají lidé rádi? Rádi není to správné slovo, odpověděl Sardely bude mnohem přesnější, když řekneme, že víte, je to samozřejmě čirá pověda, ale oni si myslí, že nosíš štěstí, nebo si to alespoň mysleli. A ty tomu samozřejmě nebudeš rozumět ani co by se zanehet vešlo, co? Ty neotesaný obchodníku se syrečky dodal v duchu. Sýr je sýr. mléko skysne samo od sebe, Nemusíš ho k tomu nutit tím, že budeš vytáčet několik set lidí, až jim budou nervy zvonit jako našponované dráty. Štěstí, opakoval štandlík mechanicky. Štěstí je velmi důležité, řekl sardely hlasem, v němž jako ledové kostky plavala napínaná trpělivost. Řekl bych, že temperament není v sírovém průmyslu nijak důležitý, že? My spoléháme na siřidlo, odpověděl štandlík. Sardely si povzdechl. Jednoduše řečeno, společnost má dojem, že duch nosí štěstí. Posílal lidem krátká psaníčka, v nichž jim dodával odvahu. Po skutečně dobrých představeních nacházely sopranistky ve svých šatnách bomboniéry a takové věci. Mrtvé květiny, například. Mrtvé květiny? Víte, oni to vlastně vůbec nebyly květiny. Jen svazek stonků růží na nich žádné květy nebyly. To je něco jako jeho obchodní značka. Říká se, že to nosí štěstí. Suché stopky květin nosí štěstí? Je to možné. Živé květiny, to ví každý. Nosí na jevišti strašlivou smůlu. Někteří zpěváci a zpěvačky dokonce nedovolí, aby jim do šatny přišel jediný živý květ. Takže mrtvé květy jsou v pořádku, dalo by se říci. Jsou divné, ale neuškodí. A lidem to nevadí, protože věří, že duch je na jejich straně. Tedy oni si to až donedávna mysleli. Tak asi do doby před šesti měsíci. Pan Štandlík zavřel oči a kývo hlavou. Tak do toho došlo k nějakým nehodám. K jakým nehodám? No, prostě k událostem, které člověk raději nazve náhodou. Oči pana Štandlíka zůstávaly zavřené. Jako třeba, když Ruda Hojný a Alfred Dobrodlát pracovali pozdě v noci u kvasných van, a náhodou se ukázalo, že Ruda chodí Alfimu za ženou a Ruda musel Štandlík několikrát polkl, nějak zakopnout, nebo co, jak říkal, Alfa, spadl rovnou do. No. Ty zúčastněné džentlmeny neznám, ale ano, tenhle druh nehod, to je ono. Štandlík si povzdechl. Byl to jeden z nejlepších farmářských jadrných, jaký jsme kdy vyrobili? Chtěl byste slyšet něco o našich nehodách? Jsem si jistý, že mi to neodpustíte. Švadlena se přišila ke stěně. Pomocného režiséra jsme našli probodnutého skládací mečem. A nechtějte, abych vám vyprávěl, co se stalo muži, který ovládal prapadlo. Se střechy se nám tajemně ztratilo skoro všechno olovo, i když já osobně si myslím, že to nemá s duchem nic společného. A všichni tomu říkají nehody? Jistě, vy jste taky chtěl prodat svůj sír, že? Nedokážu si představit nic, co by mělo tak špatný vliv na morálku v opeře jako zpráva, že nám padají od někud zbydílka mrtvoli jako křepelky v lovecké sezóně. Vytáhl z kapsy obálku a položil ji na stůl. Duch vždycky soblibou posílal kratičké zprávy. Teď jsme našli jednu za varhanami. Ducha zahlédl jeden malý školis a málem ho potkala nehoda. Štandlík přičichl obálce. Páchla terpentýnem. Dopis byl psán na notovém papíře opery a krásným, dokonale stínovaným písmem na něm stálo. ha. Mějte se na pozoru. Váš odaný duch opery. Představte si, co je to za člověka. Pokračoval trpělivě sardely. Který si sedne a napíše vám svůj šílený smích. A ty vykřičníky na konci, všiml jste si? Pět. A to je jasné znamení, že je ten člověk ve stavu, kdy bude klidně nosit na hlavě vlastní spotky. To opera s člověkem dokáže udělat. Podívejte, já myslím, že bychom měli alespoň prohledat budovu. Sklepení jsou nekonečná. Budeme potřebovat loďku. Loďku? Ve sklepě? Aha, oni vám neřekli o druhém sklepení. Štandlíkovi se na tváři objevil onen zářivý nepříčetný úsměv člověka, který nemá daleko do toho sám používat větší počet vykřičníků. Ne, o druhém sklepení mi nic neřekli. Měli plné ruce práce s tím neříct mi, že se tady potiluje šílenec, který se snaží vyvraždit společnost. Nějak si nepamatuju, že by někdo řekl, jo a mimochodem umírá tady spousta lidí a dole ve sklepě to nějak zblhlo. Druhá sklepení jsou zaplavená. Skvělé. A čím? K belíky krve? Vy jste se tam nebyl podívat? Řekli mi, že sklepy jsou v pořádku. Vy jste jim věřil? No, vypilo se hodně šampaňského. A sardeli si povzdechl. Štandlík jeho povzdech vzal jako útok na svou osobu. S chodou okolností jsem pišný na to, že dokážu odhadnout charaktery lidí, řekl popuzeně. Zadívám se člověku do očí a pevně mu potřesu rukou a vím o něm všechno. Jistě, jak by ne, zabručil sardeli. Ale k čertu, pozítří má přijet senor Bazilika. Myslíte, že by se mu mohlo něco stát? No, nic moc. Mohl by mu podříznout krk? Cože? To myslíte vážně? Jak to mám vědět? A co mám tedy podle vás udělat? Zavřít operu? Jak se mi to jeví, tak zatím ani nevydělává. Proč už někdo dávno nezavolal hlídku? To by všechno jenom zhoršilo. Všude by dusali neohrabení tralové, v rezavých brněních, všem by se pletly pod nohy a kladly by pitomé otázky. Určitě by budovu uzavřeli. Štandlík polkl, to si nemůžeme dovolit, nestojíme o to, aby tady každého znervozňovali. Sardeli se opřel v židli. Zdálo se, že se mírně uvolnil. Znervozňovali? Pane Štandlíku, tohle je opera. Tady jsou nervozní všichni a pořád. Slyšel jste někdy o katastrofické křivce, pane Štandlíku? Kateřin Štandlík dělal, co bylo v jeho silách. Když jsem znával jednu rudou lásku a tak, když se postavila bokem a narovnala se katastrofická křivka, pane Štandlíku. Je křivka, po nich se pohybuje opera. Opera může fungovat jen díky tomu, že se neuvěřitelné množství věcí, které by se mohly pokazit, nepokazí, pane Štandlíku. Opera je poháněna láskou, nenávistí a lidskými nervy. Pořád. Tohle není sír. Tohle je opera. Jestli jste chtěl tichou a nenáročnou penzi, měl jste si vybrat něco, co by nebylo tak náročné na nervy. Měl jste třeba dělat zubaře aligátorům.